Tämä on yksi tärkeimmistä. Tämä on yksi tärkeimmistä. Tämä on yksi tärkeimmistä. Tämä on yksi tärkeimmistä es ermöglicht hat und erlaubt hat heute in einem seiner Gotteshäuser ihn für ein paar Momente bin Ta'ala zu gedenken. Dass er uns am Ende, inshallah Ta'ala, von dieser Sitzung vergeben wird. Das Thema, worüber ich inshallah Ta'ala heute sprechen werde, mit Allahs Hilfe, ist die Wichtigkeit oder wie wichtig ist es für einen Muslim für einen gläubigen Muslim die Sunna des Propheten Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam zu folgen der Grund warum ich dieses Thema hier anspreche ist es gibt eine Gruppe oder eine Gruppierung die nennen sich Al-Quraniyun Das heißt, diejenigen, die, so wie sie behaupten, nur dem Koran folgen. Und sie denken damit, sie wären auf dem richtigen Weg. Dabei sind sie auf dem falschen Weg. Warum? Denn unser Prophet Mohammed Sallallahu sagt in einem Hadith, sinngemäß übersetzt, Dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm al-Kuran gegeben hat und mit dem Quran zusammen war mitlahuuma. Ah. Das heißt, die Sunnah des Propheten Muhammad. Sallallahu alaihi wa die Sunnah des Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa ist genauso eine Offenbarung wie der Al Quran. Das heißt, wer Al Quran alleine folgt ohne die Sunnah, ist nicht auf dem richtigen Weg. Weil er nicht dem Koran folgt, weil Allah subhanahu wa ta'ala im Koran uns befehlt, auch die Sunna zu befolgen. Und aus dem Grund auch, weil viele Leute aus Unwissenheit oder manche auch, weil die irre geleitet wurden, immer zum Beispiel fragen, wir wollen einen genauen Beweis aus dem Koran, wo wortwörtlich dies oder das steht. Wie zum Beispiel, wir wollen im Koran haben, dass im Koran steht, du darfst keine malboro rauchen damit es für ihn klar wird, dass Rauchen haram ist. Oder du musst ein Kopftuch tragen. Der will genau wissen, dass du ein Stoff, das im Koran stehen muss, du musst einen Stoff nehmen und den dir irgendwie um den Hals binden oder wie auch immer. Ja? Und das ist so eine Meinung, ist falsch. Warum? Ich werde inshallah ein paar Beweise aus dem Koran Und aus der Sunna unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nehmen, die uns beweisen, dass der einzig richtige Weg ist, um Allah, subhanahu, Allahs Wohlgefallen zu erlangen, der Weg unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist. Weil unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist derjenige, der uns den Koran erklärt. Und derjenige, der uns den Koran vorgelebt hat. Und derjenige, der die Sahaba, Ridwanullah alayhim den Koran erklärt hat, mit Wort und Tat. Und die Sahaba sind diejenigen, die es am besten zu verstanden bekommen haben von unserem Propheten Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Und deswegen ist der einzig richtige Weg, um ins Paradies zu kommen, der Weg unseres Propheten Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mit dem Verständnis von wem? Von seinen Gefährten, Ridwanullah alayhim. Jede Sache die man machen will oder machen möchte in seinem Leben, weil das ganze Leben ist Glaube. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran wa إِنَّ wa لِلَّهِ wa Alles, nicht nur das Gebet, nicht nur die Pilgerfahrt, sondern dein Leben und dein Sterben. Alles wird geregelt in unserer Religion. Sogar, wenn du auf Toilette gehst sogar wenn du heiratest, sogar wenn du einen Beischlaf hast mit deiner Frau. Alles regelt dir der Islam. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran Diese Ayah Zingemeisu besätz. In diesem, in diesem, in diesem Vers sagt Allah subhanahu wa taala. Spricht Allah subhanahu wa taala zu den Gläubigen und sagt: "La tuqdimu beineyde illahi wa rasouli." Tut nicht was vorbringen vor den Befehlen von Allah und seinem Propheten Muhammad sallallahu alaihi عليه Gar nichts. Das heißt, wenn ein Befehl von einem Menschen oder von jemandem anderem außer Allah subhanahu wa taala oder außer Seines Propheten Muhammad wa sallam, kommt, was ist deine Aufgabe dann? Deine Aufgabe ist dann diese Aussage oder dieses, diesen Befehl auf Seite zu legen. Auf Seite zu tun und nur das zu folgen, was Allah Subhanahu Wa Ta'ala und sein Prophet Mohammed dir befohlen haben. Und dies ist die einzige Rettung vor alles andere. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und wir müssen wiederum bedenken, dass alles, das was ich gerade sage, an Versen, das sind alles Befehle von Allah subhanahu wa ta'ala. Yani Allah subhanahu wa ta'ala befehlt uns, seinem Propheten Muhammad sallallahu alaihi sallam, zu folgen. Und die Befehle des Prophet Muhammad sallallahu alaihi sallam, Folge zu leisten. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala zu uns hier, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ Das heißt, was euch der Prophet sallallahu alaihi wasallam, bringt oder sagt oder befehlt, so nimmt es. So akzeptiert es. وَمَا نَهَاكُمْ Und was er euch befohlen hat, euch fernzuhalten, so haltet euch von fern. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala noch, men yutti arrasuula, faqad ataa Allah. Wer dem Propheten gehorcht, der gehorcht Allah. Das heißt, in, in der Gehorsamkeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallam, du die Gehorsamkeit von Allah subhanahu wa ta'ala. وإن أنا ما أندقن فيها زاك الله سبحانه وتعالى شفشت الله سبحانه وتعالى تلقي إجلابه ونزاك يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأول الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويله أود أود دي اطيعوا الله واطيعوا الرسول seid gehorsam allah gegenüber und seinem Propheten gegenüber und ulil amr ulil amr sind sozusagen die bevollmächtigten oder die herrscher oder die gelehrten wa ulil amr minkum und dann sagt allah subhanahu wa ta'ala fa in tanaza'tum fi shay' fi shay' in shay Wenn ihr euch streitet, in egal was für eine Sache, und im Arabischen ist diese Sche eine Nekira, yani eine unbegrenzte, unbe unbewusste und unbeschriebene Sache, egal was ist diese Sache. Ob es eine Geldsache ist oder ein familiäres Problem ist oder ein staatliches Problem ist, egal was dieses Problem ist. Was passiert dann? Dann kehrt zu Allah subhanahu wa ta'ala zurück. Kehrt zu den Gesetzen von Allah subhanahu wa ta'ala zurück. Farudduhu ilallahi wa rasul. Allah subhanahu wa ta'ala hat nicht gesagt, farudduhu ilallah? und punkt. Sondern, farudduhu ilallahi wa rasul. Weil, wenn wir zu seinem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zurückkehren, zu dem, was er sagt oder gesagt hat, oder zu dem, was er uns weitergegeben hat, Somit kehren wir zurück zu Allah subhanahu wa ta'ala. Weil er sagt das, was Allah subhanahu wa ta'ala ihm offenbart hat. In huwa illa wahyun yuha. All das, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, gemacht hat, ist eine Offenbarung oder sind Offenbarungen. In huwa illa wahyun yuha. Farudduhu illallahi wa rasul so bringt oder kehrt mit diesen Sachen, mit diesen ganzen Sachen, mit euren ganzen Angelegenheiten, mit euren ganzen Streitigkeiten, mit euren ganzen Problemen, zurück zu Allah und seinem Propheten Muhammad Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, in kuntum billahi wal Das heißt, wer das nicht macht, glaubt nicht an Allah und an den jüngsten Tag. Wenn ihr an Allah und an den jüngsten Tag glaubt, so kehrt zu Allah subhanahu wa ta'ala und seinem Propheten zurück. In kuntum tu'minuna billahi wa liyawmil akhir thalika khayrun wa ahsanu ta'wila. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt auch im Koran und in diesem Vers wird es eindeutig oder ist, dieser Vers zeigt uns, was für einen Stellenwert das Befolgen der Sunna des Propheten Muhammad hat. Und dass das Befolgen der Sunna des Propheten Muhammad ein Grund ist, um die Liebe von Allah Subhanahu Wa Ta'ala zu erlangen. Die Liebe von dem König der Könige Subhanahu Von deinem Schöpfer Subhanahu Allah Subhanahu Wa Ta'ala fordert uns hiermit auf und sagt uns, wenn ihr wirklich Allah subhanahu wa ta'ala liebt. Und jeder Gläubige, jeder Muslim soll sich fragen, liebe ich Allah? Die Antwort kommt direkt, ja natürlich. Gibt es einen, der, der, der sagen würde, nein, ich liebe nicht Allah subhanahu wa ta'ala? Kann ich mir nicht vorstellen. Jeder, der sagen wird, aufspringen und sagen, ja, ich liebe Allah subhanahu wa ta'ala. Liebst du Allah? Dann beweist uns die Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala. Gib uns einen Beweis für deine Liebe. Was ist der Beweis für deine Liebe? Allah subhanahu wa ta'ala sagt hier im Koran, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ دُنُوبَكُمْ Wenn ihr Allah liebt, so folgt mir. So folgt dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und was erreichen wir mit der Befolgung des Propheten Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Wir erlangen damit die Liebe von Allah subhanahu wa ta'ala. Wir erlangen damit die Liebe unseres Schöpfer subhanahu wa ta'ala. Und dann erlangen wir noch eine andere Sache. Und Allah vergibt euch eure Sünden. Guckt mal, was für ein, was für ein äh, siegreiches oder gewinnbringenden Geschäft man da macht. Du liebst Allah, folge seinem Propheten. Folge zu seinem Propheten, liebt dich Allah und er vergibt dir deine Sünden. Allahu Akbar. Und wenn ich Allah subhanahu wa ta'ala liebt, dann ruft er in seinem Himmel seinen, seine Engel und Jibril alayhis salam und sagt, ja Jibril, ich liebe den und denjenigen mit deinem Namen. Ich liebe Muhammad so und so. So liebe ihn. Und Jibril liebt dich. Und die Engel lieben dich. Und dann macht Allah subhanahu wa ta'ala in den Herzen der Menschen, verbreitet er Akzeptanz und Liebe zu deiner Person. Liebt dich Allah subhanahu wa ta'ala nicht? Hasst dich Allah? Dann ruft er in seinem Himmel und Jibril auf und sagt, ja Jibril, ich hasse den und den. Und dann hasst dich Jibril und die Engel. Und dann macht Allah subhanahu wa ta'ala auch Ein Hass gegenüber deiner Person bei den Menschen auf der Erde. Ein großer Unterschied. Und eine eigentlich ganz simple und einfache Sache, um die Liebe von Allah subhanahu wa ta'ala zu erlangen. Folge den Weg von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi Erlangst du die Liebe von Allah subhanahu wa ta'ala und seine Zufriedenheit und Allah subhanahu wa ta'ala vergibt dir deine Sünden. In einem anderen Vers sagt Allah subhanahu wa ta'ala Fala wa rabbik Allah schwört Mit sich selbst subhanahu wa ta'ala Und die Gelehrten sagen Wenn Allah subhanahu wa ta'ala schwört Dann ist das Worauf er schwört eine sehr sehr wichtige Sache Fala wa rabbik la yu'minun Allah subhanahu wa ta'ala Hat l'Iman Diese Ziffer von Iman, Die Eigenschaft des Glaubens Weggenommen hier. Und sagt und schwört, rabbika, sie sind ungläubig. Und sie sind nicht gläubig. Bis? Hatta? Bis wann? Wann sind sie wieder gläubig? Hatta bis sie Rasulullah als Richter in ihren Angelegenheiten nehmen. Als Urteil in ihren Angelegenheiten nehmen. Und nicht damit nicht nicht Und danach, wenn sie ovat jo päässeet tähän. He ovat jo päässeet und He ovat sie päässeet tähän. He Unakzeptbar, Unakzeptbarkeit in ihrem Herzen empfinden. Sondern müssen in ihrem Herzen richtig das akzeptieren und richtig aufnehmen und nicht sozusagen äh, wütend oder sauer sein auf dem Urteil des Propheten Muhammad sallallahu Sie empfinden keine keine, keine, keine keine Wut und keine Unzufriedenheit mit dem Urteil vom Propheten Muhammad Wa taslima. Und sie nehmen das so auf, so wie das ist. Das Befolgen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi ist die Rechtleitung. Und ist der Weg der Rechtleitung. Wie die Muslime beten, mindestens fünfmal am Tag. Mindestens. Das sind die Pflichtgebete. Und während des Gebets Lesen wir immer Surat al fatiha oder nicht? Wir lesen immer Surat al Fatiha, Immer wenn wir diese Surat al fatiha lesen, erwähnen wir ein Vers, in dem wir Allah subhanahu wa ta'ala um Rechtleitung bitten. Und sagen, ehdina s-sirat al-mustaqim. Wistu s-sirat al-mustaqim, wistu al-hidayah, die Rechtleitung von Allah subhanahu wa ta'ala so den Weg unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Warum? Allah subhanahu wa ta'ala sagtin al-Qur'an, وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. Wenni ihm gehojt, yani dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi werdet ihr recht geleitet. In einem anderen Vers sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Du recht leitest, du führst in die richtige In den richtigen Weg. In die Richtleitung. In die Rechtleitung. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt in einem anderen Vers: folgt ihn, damit ihr recht geleitet werdet. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns im Koran, erklärend wie die Gläubigen zu handeln haben oder wie die Art und Weise. Der Gläubigen ist, zu den Befehlen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, «Innema كان قول المؤمنين, إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم, أن يقولوا, سمعنا وعطعنا». Die مؤمنين, die Gläubigen, ihre einzige Art und Weise, wie sie gegenüber dem Befehl von Allah subhanahu wa ta'ala und seinem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Reagieren ist zu sagen, wa wir haben gehört und wir gehorchen. Und wir handeln und wir machen und wir praktizieren. Nicht, ja wir haben gehört und wir machen nicht. So wie die Lage der meisten Muslime heutzutage leider ist. Kommen wir inshallah ta'ala jetzt zu ein paar Hadith in diesem Thema, die beweisen, dass vii sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam folgen müssen, damit wir den richtigen Weg folgen und damit wir biibnillahi ta'ala die Zufriedenheit von Allah wa ala sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam sagt in einem Hadith, da bei al-Bukhari von Abu Huraira radiyallahu anhu ardaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani fakad ata'a Allah wa man asani Wer mir gehorcht, der gehorcht Allah. Und wer mir nicht gehorcht, der hat Allah subhanahu wa ta'ala nicht gehorcht. Das ist klar. Das wird auch einem Muslim klar, wenn er diese Aussagen hört, unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi sallam, wenn er die ganzen Versen vorher gehört hat. Weil Allah subhanahu wa ta'ala dir befehlt, im Koran seinem Propheten sallallahu alaihi zu folgen. Wenn du behauptest, dass du ...den Weg von Allah subhanahu wa ta'ala ...volks, ...dann musst du dem Weg seines Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ...oder die Befehle seines Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ...folgen. Ansonsten hast du nicht Allah subhanahu wa ta'ala äh, ...hast du nicht auf Allah subhanahu wa ta'ala äh, ...gehört. In einem anderen Hadith, der auch bei Al-Bukhari von Abu Hurair radiallahu anhu überliefert wird, ...sagtat Sallallahu alaihi wa sallam ...sinnägemässä übersetzt. Jeder, der will oder jeder kommt ins Paradies außer derjenige, der nicht will. Außer derjenige, der nicht möchte. Dann haben sich die Sahaba gewundert. Wie? Paradies? Jeder muss, will doch ins Paradies. Jeder möchte ins Paradies. Es kann nicht sein, dass jemand nicht ins Paradies möchte. Doch. Wer Derjenige, der nicht auf unseren Prophet Muhammad hört und Rasulullah folgt, der möchte nicht ins Paradies. Weil er nicht dem Prophet Muhammad folgt. Wer dem Propheten Muhammad folgt, der kommt ins Paradies. Wer ihm nicht folgt, der ist selber schuld und der möchte nicht ins Paradies, weil er mit seiner Handlung nicht ins Paradies möchte. In einem Hadith, der bei Tirmidhi überliefert wird und dieser Hadith sahih von Al-Irbad ibn Sari radiyallahu anhu Ardah, sallallahu wa sallam, erzählt dieser Sahabi, er erzählt, er sagt, eines Tages Rasulullah sallallahu wa sallam hat eine eine richtig ermahnende und eindrucksvolle und berührende Rede gehalten. So, dass wir sehr viel Khushua hatten. und so dass die Augen getränt haben dann haben wir gesagt diese Ermahnung oder diese Rede ist wie eine Rede wie eine Abschiedsrede dann haben wir gesagt ja rasulallah ausna ja rasulallah gib uns sozusagen eine letzte ermahnung oder eine letzte sache womit der du uns äh, was du uns als letztes sagen möchtest Dann sagt Rasulallah, Sallallahu Alaihi Wasallam Zingi me sind diesem Hadith. Wer von euch noch leben wird, der wird noch große fittern sehen und erleben große Versuchungen und große Prüfungen. Aber dann sagt Allah Sallallahu Alaihi Wasallam direkt, gibt er uns direkt den schmeißt er uns direkt den Rettungsring. Die Rettung. Was ist die Rettung? Wir leben heute in dieser Zeit, von der uns Rasulullah sallallahu schon damals berichtet hat. Gruppierungen, Versuchungen, Prüfungen von rechts und von links. Jeder denkt, der hat das Richtige. Jeder denkt, der verkauft das Richtige. Aber Rasulullah sallallahu hat dir die Rettung gegeben. Was ist die Rettung? Alaykum bis sunnati. Haltet an meiner Sunna fest. Haltet an das fest, was ich euch gesagt habe. Wa sunnatil khulafai wa sunnatil khulafai ar-rashidin al-mahdiin min ba'di. Und die Sunna meiner rechtschaffenen Gefährten, die nach mir kommen. Beißt عليها بالنواجذ. Ba istaghfir mit den vorderen Zähnen, mit den Nawajid. Nawajid sind die vorderen Zähnen. Beißt feste darauf. Das heißt, wir sollen nicht jetzt ein Buch nehmen und feste draufbeißen, sondern, wir sollen uns da dran halten, an der Sunna des Propheten Muhammad und an das, was Salaf Salih Aleem gemacht haben. Denn das ist die einzige Rettung. Das ist die einzige Rettung vor dem falschen Wegen vor den falschen Gruppierungen. Die einzige Rettung ist das, was Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat und was sein Prophet sallallahu gesagt hat und wie es die Sahaba alayhim, uns weitergegeben haben, so wie sie es vom Prophet Muhammad wasallam, zu verstanden bekommen haben. Jetzt sehen wir als Beispiel oder werde ich ein paar Beispiele geben, wie die Sahaba die Befehle des Propheten Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam gefolgt sind. Wie war die Reaktion der Sahaba zu den Befehlen von unserem Propheten Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Und wie schaut es bei uns aus? Wie reagieren wir auf die Befehle von unserem Propheten Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Wie reagieren wir, wenn wir lesen, dass der Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sagt, Du hast dich so zu verhalten oder du hast dich so zu verhalten. Wie ist unsere Reaktion? Schauen wir auf die besten Generationen. Die Sahaba-Generation und die Tabi'in-Generation. Die Generation, die den Stempel von unserem Prophet Propheten bekommen haben. Wo Rasulullah sagt, Khairul Quran, Qarni. Die beste Generation ist meine. Deswegen jeder, der heutzutage zu euch kommt und euch irgendwas erzählen will, dass diese Leute nicht so in Ordnung sind, du hast wie ein TÜV-Bericht oder ein Dekra-Stempel von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi hat gestempelt und sagt hier, khairul quroni qarni, sagt ihn hier. Hast du was dagegen auszusetzen? Ich habe einen Bericht. Rasulullah s.a.w. sagt, Khairul Koruni Qarni." beste Generation ist meine Generation. Und ist auch logisch. Weil sie haben die Offenbarung gesehen. Sie haben die Offenbarung in der Praxis gesehen. Sie haben Rasulullah vor Augen gehabt. Stell dir mal vor, irgendjemand wird irgendwas entwickeln. Oder irgendwas rausbringen. Und der hat dann einen Lehrling. Dieser Lehrling ist derjenige, der am besten von dem lernt. Und dieser Lehrling ist dann derjenige, der am besten das weitergeben kann an andere Schüler, oder nicht? Ja. Und sallallahu ist derjenige, der diese Luhi, diese Offenbarung, der Koran und Sunna seinen Sahaba weitergegeben hat. Deswegen ist das der richtigste Weg, Und alles andere, was danach kommt, was irgendjemand erneuert oder irgendjemand von seinem Kopf irgendwie erzählen will, ist falsch. Deswegen alle Großgelehrten, alle Großgelehrten, wie Imam Malik, Imam Abu Hanifa, Imam Shafi, Imam Ahmed, alle von denen, alle, gibt es diese Aussage, die einen gemeinsamen Nenner sozusagen hat. Eine, eine, eine, einen gemeinsamen nicht auf dasselbe hinauskommt, auch wenn die Wörter vielleicht anders sind. Was sagen die? Die sagen, jeder von denen sagt, wenn meine Aussage einem Beweis, einen Hadith widerspricht, dann schmeißt mit meiner Aussage gegen die Wand. Wer sagt das? Nicht ich oder der oder der, sondern imam Ahmad, imam Abu Hanifa, imam Shafi, imam Malik. Sagt ihr, wenn meine Aussage ja, einen Hadith, der sahih ist, widerspricht. Ich sage zum Beispiel, zum Beispiel Imam Malik hat einen Steherd und sagt, das ist braun. Steherd, der ist ein Gelehrter. Seine Beweise, die zu seinem Zeitpunkt gekommen sind, bis zu seinem Zeitpunkt, die er gesammelt hat, deuten darauf hin, dass das braun ist. Kommt aber einer, der einen Hadith hat, der klar und deutlich sagt, das ist weiß. Was machen wir dann? Sagen wir, nein, das ist Imam Malik. Nein, du hast sogar die Aussage von Imam Malik, der dir dann sagt, hör mal zu, wenn Hadith kommt, der klar und deutlich ist und der Sahih ist, schmeiß mit meiner Aussage gegen die Wand. Dieses Braun stimmt nicht. Und deswegen sollen wir nicht so stur sein auf diese falschen Sachen und diese ganzen Erneuerungen, die in der Religion eingeführt werden. Sondern das ist eine Religion, das ist Gottes Anbetung. Wenn du was falsch machst, dann wirst du dafür bestraft. Dann akzeptiert das Allah subhanahu wa ta'ala nicht von dir. Dann wird das auf dich wieder zurückgeworfen. Und Rasulullah sallallahu alaihi sagt in einem Hadith, das man amalan Wer was tut, wer eine Tat macht, auf die nicht von uns kommt, das wird auf den zurückgeschmissen. Das wird auf den zurückgeschmissen. Und das ist die Gefährlichkeit dieser Erneuerung ist, dass man denkt, man kommt Allah subhanahu wa ta'ala damit nah. Dabei, kommt, yani da, da, dabei verschwindet man von Allah subhanahu wa ta'ala. Oder wird man weit weg gehen von Allah subhanahu wa ta'ala. Wie gesagt, Rasulullah sagt, die beste Generation ist meine Generation. Und die nachfolgende und dann die nachfolgende. Das sind die saubersten Generationen. Und von diesen Generationen müssen wir unsere, das sind unsere Quellen, von da aus müssen wir unser Wissen entnehmen. al, qala Allahu, qala al Wissen ist, Allah hat gesagt, der Prophet sallam, hat gesagt. Und nicht Fulan oder Fulan hat gesagt. al Allah, waren diejenigen, die uns große Beispiele gegeben haben, wie sie die Befehle von Allah subhanahu wa ta'ala und seinem Prophet sallallahu gefolgt sind. Ein Sahabi namens Abu Talha, radiyallahu anhu arda, und diese Geschichte oder dieser Hadith wird bei Al-Bukhari und Muslim überliefert. Dieser Sahabi radiyallahu anhu arda war einer der reichesten Männer von Medina. hatte sehr viel Geld und sehr viel Besitz. Aber sein Lieblingsbesitz, was er am meisten geliebt hat, war ein Garten. Ein großer Garten in Medina. In dem er einen Brunnen hatte, wo selbst Rasulullah sehr gerne hingegangen ist, um zu trinken. Weil das Wasser dort sehr gut geschmeckt hat. Und von den Batteln, die er dort hatte, zu essen. Dieser Sahabi eines Tages. Hört ihr er den Vers, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, لَن تَنَالُوا birra حَتَّى tunfiqu مِمَّا تُحِبُّونَ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ Ihr erreicht die Stufe des الْبِرَّ erst dann, wenn ihr von dem gebt, von dem spendet, was euch am liebsten ist. Nicht nur spendet, Oder wenn man Euro zu viel ist, sagt man, okay, den gebe ich mal. Oder wie man, manche, wenn dann irgendwie einmal im Jahr wieder dann groß spielen und sagen, ja, ich habe mal 5 Euro zu viel, tue ich mal auf Seite. Nein, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ihr erreicht die Stufe des Birr. Bei Allah subhanahu wa ta'ala, erst wenn ihr von dem gibt, was euch am liebsten ist. Was macht er? Ist ihm dieses Vers hier reingegangen und da wieder raus, so wie es bei uns heute der Fall ist? Nein. Dieser Sahabi hat diesen Vers genommen und hat gesagt, was ist mir am liebsten von meinem Besitz? Das, was ich am meisten liebe, ist mein Garten. Und dann geht er zum Propheten und sagt, ja, Rasulallah, mein Lieblingsbesitz ist Dieser Garten. Und wenn heute sogar, heutzutage, wenn jemand so einen Garten hätte, wäre wäre das ein großer Besitz. Ja, Rasulallah, mein Besitz, mein Lieblingsbesitz ist dieser Garten. Und ich gebe den Fisa binillah. Ich gebe den Fisa bin Guck, wie du den Fisa ausgeben möchtest. Der ist für dich. Den lege ich dir zu Füßen. Was sagt Rasulullah sallallahu alaihi wa zu diesem Sahabi? Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sagt, Bakin, Bakin, Bakin, Bakin, Rabi halbi, Rabi halbi, Rabi halbi. Das war ein gewinnbringendes Geschäft. Das war ein gewinnbringendes Geschäft. Das war ein gewinnbringendes Geschäft. Warum? Weil er die Zufriedenheit von Allah subhanahu wa ta'ala sallamit erlangt hat. Und das ist das Ziel, was die Sahaba r.a. befolgt haben. Das ist das Ziel, was bei denen vor ihren Augen war. Das ist das Ziel, wo sie yani, hin, hinaufgearbeitet haben. Nicht wie bei uns heute. Wir haben andere Ziele. Oder die Zufriedenheit von Allah subhanahu wa ta'ala kommt bei uns nicht als erster Ziel, sondern als, wenn man noch Zeit hat dafür. Die zweite Geschichte ist, von den besten Menschen nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr al siddiq radhiyallahu anhu arda dieser ehrenhafte Sahabi dieser große Sahabi radhiyallahu anhu arda zeigt uns wiederum wie man ...die Befehle von Allah subhanahu wa ta'ala und die Befehle seines Propheten sallallahu alaihi wasallam Folge zu leisten hat gibt uns ein vorbild und zeigt uns wie wir Muslime normalerweise Handeln müssen. Dieser Sahabi anhu, arda, hatte für einen Sahabi namens Mistah gesorgt. Vollkommen gesorgt. Er yani, hat ihm Geld gegeben. War derjenige, der für ihn gesorgt hat. Geld und alles gegeben. Als dann das Problem eingetroffen ist, wo die Munafiqin über Aisha radiyallahu anha wa Ardaha, diese Lügengeschichte verbreitet haben. Christoph Lifk war er einer dieser Leute, die auch diese Geschichte weitererzählt haben. Brauchen wir nicht lange zu reden über diese Geschichte, diese Geschichte. Ähm, Munafiqeen haben über die Frau des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Aisha anha herum erzählt dass sie billah Zina gemacht hat und das ist die Aufgabe der Munafiqeen zu jeder Zeit die Aufgabe der Heuschler zu jeder Zeit ist was? Probleme unter die Muslime zu machen die Muslime zu schwächen aber die werden inshaallah sowieso bin Allah ta'ala wenn die Muslime wach wären und die Muslime auch arbeiten würden, sie werden ihre Ziele, mit Allahs Schutz und mit Allahs Hilfe nicht er erreichen. Al-Muhim, er war einer der Leute, die diese Geschichte miterzählt erzählt haben. Abu Bakr, anhu, ist auch nur ein Mensch, der Gefühle hat. Was war seine Reaktion? Er hat seine Gabe zurückgezogen und hat nicht mehr Geld gegeben für diese Person. So wird jeder von uns reagieren, oder nicht, menschlich. Aber diese, diese Menschen waren zwar aus, aus Fleisch und Blut, aber die, sie waren mit dem Glauben ganz andere Menschen, liebe Geschwister. Als Allah subhanahu wa ta'ala dann Koran herabgesandet hat, womit er diese Lügen zurückgelegt hat und widerlegt hat, und wieder Klarheit geherrscht hat, dass das alles nur Lüge war, mit der Offenbarung von Allah subhanahu wa ta'ala, hat dann, wie ich schon sagte, hat als Reaktion Abu Bakr, Saddiq, anhu arda, seine Geldgabe und seine Sorge, also für, Fürsorge für diese Person zurückgenommen und nicht mehr gegeben. Aber dann, liebe Geschwister, kommt ein Vers von Allah subhanahu wa ta'ala, ofen baad auf seinem profeten muhammad sallallahu alaihi wasallam wa allah subhanahu wa ta'ala zakar wa la ya'tali ulul fadl minkum wasa'a an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibuna an yaghfira allah lakum wallahu ghafurur rahim in diesem vers allah subhanahu wa ta'ala zinnimis wa la ya'tali ulul fadl diinign di di al yani di einen einen Gefallen und die einen, einen Gefallen machen und die einen Ehrenplatz haben, sollten nicht so reagieren, mich übersetzt, und die Besitz haben, wassa'ah, sollten nicht ihre, ihren, ihren, ihren, ihre Gaben zurückziehen und nicht Armen und Verwandten und Leute, die auswandern, geben, und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wal ya'fu Und sie sollen vergeben und verzeihen. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala Möchtet ihr nicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala euch vergibt? Wallahu ghafurur rahim. Als Abu Bakr das subdiq radiyallahu anhu diese Versen gehört hat, hat er geweint. Weil er sich angesprochen fühlte. Wie oft, liebe Geschwister, fühlen wir uns angesprochen mit dem Koran? Wie oft? Wie oft weinen wir, wenn wir Koran lesen und sagen, Wallahi, diese Verse spricht mich an. Abu Bakr dir? seine Reaktion auf diese Verse war, "Bella, Bella, Bella! Doch, doch, doch. Ich will, dass du mir vergibst, vergibst. Und hat dann diese, seine Gabe und sein Geld, was er diesem, dieser Person vorher gegeben hat, hat er dann weitergegeben. Und ihn weiterfinanziert. Warum? Weil er die Vergebung von Allah subhanahu wa ta'ala anvisiert hat. Weil er die Vergebung von Allah subhanahu wa ta'ala erlangen möchte. Und das ist das, was ihre Sorge war. Und nicht Geld zu sammeln. Sondern ihre Sorge war, wie erlange ich die Vergebung von Allah subhanahu wa ta'ala. Und Abu Bakr S Siddiq radiyallahu anhu arda, ein, yani Das war der größte Beispiel, wie man die Befehle von Allah subhanahu wa ta'ala und seinen Propheten sallallahu alayhi wa sallam vollgeleistet. Als Rasulullah sallallahu alayhi wa gestorben ist, bevor er starb, hatte er eine Kriegsgruppe um Usama radiyallahu anhu arda äh, geformt und wollte sie rausschicken. Als Rasulullah sallallahu alayhi wa dann gestorben ist, äh, als er krank wurde, ist diese Truppe nicht rausgegangen. Weil Rasulullah sallallahu alayhi wa schwer krank wurde. Als Rasulullah sallallahu alayhi wa dann starb, Direkt zwei Tage danach, wie Imam Tabari sagt, zwei drei Tage danach ist Abu Bakr Siddiq. Sein Nachfolger, zu Usama radhiyallahu anhu arda gekommen und hat gesagt, du musst los, Marschier los. Usama radhiyallahu anhu arda sagt, ja Abu Bakr, ja Rasulillah, warte, die, die Lage ist jetzt nicht so stabil. Die Leute kehren den Islam den Rücken. Die Leute wollen uns angreifen, weil wir in einem Schwachpunkt uns befinden. Du hast keinen, der die, die, die Muslime werden dann schwach sein. Lass uns hier bleiben, damit wir die Medina verteidigen. Alles kein Zweck. Seine seine Sorge war, wie kann ich, wie kann das sein, dass Abu Bakr einen Befehl vom Propheten Muhammad nicht ausführt? Der hat gesagt, auch wenn mich die Löwen Stück für Stück in Medina aufessen würden, würde ich nicht einen Befehl von seinem Propheten wa sallam, yani, äh, nicht ausführen. Und hat ihn losgeschickt. Das zeigt, wie wichtig und was für eine Stelle und was für einen Stellenwert die Befehle bei diesen Leuten hatten. Und deswegen hat Allah Subhanahu Wa Taala die auch so hochgestellt. Deswegen waren sie auch so ehrenhaft, weil sie die Befehle von Allah Subhanahu wa Ta'ala gefolgt sind und sie die Befehle seines Propheten Muhammad Sallallahu wa sallam, Weil die Befehle von Allah Subhanahu wa Ta'ala und die Befehle seines Propheten Sallallahu wa bei ihnen einen hohen Stellenwert hatten. Und wenn diese Befehle, weil Koran und die Sunnah des Propheten Sallallahu wa bei uns in unserem Herzen auch einen hohen Stellenwert hat, macht uns Allah Subhanahu wa Ta'ala auch einen hohen Stellenwert unter den Menschen. Deswegen unsere einzige Rettung ist, zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückzukehren. Zum, die Befehle von Allah subhanahu wa ta'ala und die Befehle seines Propheten sallallahu alayhi wa sallam, zu folgen. Ich gebe jetzt inshallah ta'ala auch einen Beweis dafür, dass man und der zeigt, wie die Sahaba alayhim, die Befehle von unserem Propheten, Muhammad sallallahu alaihi Rasulullah kurz gefasst, hat einmal eine Gruppe rausgeschickt und hat einen Emir, einen Führer, ernannt über sie. Und hat gesagt, wer dem gehorcht, der hat so, als ob er mir gehorcht, und wer ihm nicht gehorcht, als ob er mir nicht gehorcht hätte. Und sie sind losmarschiert. Al-Muhim auf der Reise, der Emir, dieser Führer, den haben sie irgendwie sauer gemacht. Und dann hat er gesagt, weil er sauer wurde, hat er denen gesagt, sammelt, fällt Holz und sammelt Holz und zündet ein großes Feuer. Haben dem zugehört, haben das gemacht. Und dann kommt aber ein Befehl, in dem er sagt, geht in dieses Feuer rein. Die Sahaba, in ihnen in Köpfe ist der Befehl von Rasulullah ihr müsst dem gehorchen, Und sie wollten seinen Befehl ausüben und gehorchen und ins Feuer reingehen. Aber in letzter Sekunde, im letzten Moment, sagt einer von ihnen, wie? Wie sollen uns verbrennen lassen? Wir haben doch dem Propheten sallam, nur gefolgt, um aus dem Feuer uns zu retten. Nein, wir kehren zu Rasulullah Sallallahu zurück und wenn er uns sagt, geht ins Feuer rein, dann machen wir das. Und das zeigt, guckt euch mal die Sahabe an. Wir wollten sich nur sicher sein, wenn Rasulullah das sagt, dann machen wir das. Und dann haben sie Rasulullah diese Geschichte erzählt und Rasulullah sagte, wenn ihr das gemacht, hätt, gemacht hättet, dann wärt ihr nie wieder daraus gekommen. Das zeigt uns, dass wir nur Allah und seinen Propheten Wasallam folgen sollen. Und die Menschen, die Herrscher oder irgendeinen anderen Menschen nur darin folgen, wenn das auf dem Weg von Allah subhanahu wa ta'ala und seinem Propheten sallallahu alaihi wa ist. Das heißt, wenn irgendein Mensch, egal wer das ist, egal wie mächtig der ist, wenn er sagt, mach das oder mach das, und das widerspricht die Gesetze von Allah subhanahu wa ta'ala, und das widerspricht die Befehle von Allah subhanahu wa ta'ala, machst du das dann? Nein. Wenn du das machst, hast du nicht auf Allah subhanahu wa ta'ala und seinem Propheten sallallahu alaihi wa gehört. Ich hoffe, dass ich inshallah Taala mit diesen Beweisen aus der Quran und Sunna und diesen Beispielen von Sahaba radhiallahu anhum dieses Thema äh, den Brüdern und Schwestern näher bringen konnte. Möge Allah subhanahu taala äh, uns von den rechtgeleiteten sein lassen. Möge Allah Taala uns auf diesem Weg festigen. Hada wa ma kana min khata'in wa nisyane, hadha wa ma kana min sawabin wa tawfiqin fa min Allah wahdahu wa ma kana min khata'in wa nisyane. فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء وأعوذ بالله أن أذكّركم به وأنسىه صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.